Hej och välkomna till en ett avsnitt av Projekten rullar Där jag, Max Och jag, Alex Djupdyker ner i filmens och tv ofta underbara värld Varje saga har sin början Men vad tyckte publiken om den här början? Ja, var börjar man? På en bio vid 14. års ålder Du såg den på bio alltså? Sen på bio i Malmö och spelade Offsprings Americana-album Innan filmen drog igång <laughs> så alltså, på på, på biograf. Ja, yes, jag ska inte. Ja, Sen drog igång, helt jag inte märkt. Sen du film igång, het jag efterlängtad. elskade den när den kom. Det, delad. <laughs> delade oss riktigt efter den. Alltså, av gång. Vad du du? Jag visste att han hade kommit ut på bio och sånt där, men uh, mitt största var nej, han var fortfarande uppe. kallt. Trots att uh, man uh, liksom sett de här special editions uh, bara några år tidigare. Alltså, men det han liksom ut fram till dess. Mm -hmm. Och uh, så jag hörde jag på varas när man kom ut istället. Ah, ja. Och uh, na, jag var inte alls föld på den. jag tyckte. Jag stodade mig på jag bings. Mm. Men kanske inte lika mycket som många andra. Men jag, jag tyckte även att själva storin kändes lite så här. Just då tyckte jag att det kändes lite... Ja, lite stiff. Alltså platt. Trade Federation, allting. Ja, det var, det var kanske liksom sådana grejer som man inte var intresserad av när man var 15, ja. som jag tror jag var då. Sen kom väl Podrace att vann... Ja, Podrace. <laughs> jag är liksom inte för... Alltså, så intresserad av alltså racing och sånt där, Formel och sånt, och då kände jag liksom mm. att, att det blev, alltså det var jävligt snyggt gjort det får man ge han ja. alltså Racet. men kanske lite väl långt, för ja. den som inte är så jävla intresserad jag tar av. ganska mycket spelrum ja. Darth Maul får jag inte glömma nämna karismatisk skurk utan särskilt många repliker som man går in och gör sin grej lite som Boba Fett <laughs> Han var väl ganska älskad av publiken, så att, kan jag tänka mig. Mm. Så det var så pass att han skulle komma tillbaka i serietidningar och allting så alltså att de skulle bygga vidare på hans karaktär vad han gjorde innan och massa mm. sånt här. Ju. Det kom ju, alltså, Star Wars franchisen är ju så mycket mer än bara själva filmerna och de här tv-scenerna yeah. ah. och spinoffsen utan det är ju tv-spel som bygger vidare på hela mytologin Star Wars mm. och det är ju böcker serietidningar, allt ja, jag tar det slut. och det är ju vissa böcker och allting som vet, official canon som alltså, som verkligen räknas till historien ja. som både uh, utspelar sig innan och efter uh, alla filmerna mm. så jag tror han var ganska älskad i The exp Expanded Universe också som man kallar det yep. liksom Sjuftas in där, fanfiction och allt med. Ja, och det, det är väl han och framförallt de här... Både Boba Fett och många andra assassins. Mm. Eller bounty hunters. Många små karaktärer som får fått egna stories. Ja, som har varit liksom stora inom... Vad ska man säga, fanvärlden, starvårsvärlden mm. här. Fandom. The fandom, ja. <laughs> ja vi återgår till episode 1, ja. The Phantom Menace. Eller det mörka hotet. Positiva sidor av episod. 1. Du, du gillar den ju. Ja, det var den första Star Wars-filmen jag såg på bio. Kanske lite mer. <laughs> lite nostalgi. Själv. Mm. Nej, men. Det är kanske är okritisk när man är 14. När man har mogenhet i hjärnan helt och hållet. Jag gillar <laughs> framförallt Podrace. Det var jävla snygg action-sekvens och sen framförallt sista, alltså duellen mellan Darth Maul och Bran Kenobi och Qui-Gon Jinn Qui väldigt snyggt Qui-Gon Jinn som spelas av Liam Jensen Ja just det, en snygg fight Ja absolut och det är där man, alltså de flesta störde sig att det är, det är mer alltså snyggare, häftigare fight i episod 1 jämfört med 4-5-6 Ja, det är mer klassisk svärdfäckning. Ja, koreograferad. Ja, här är det liksom mer modern. De stylar stajlar sönder. Ja. Uh, Lukas redar ju lite med att uh, han säger att det är från en mer civiliserad tid. Och det säger ju även Obi-Wan Kenobi mm. i episod 4. Men det är mer civiliserad For over a thousand generations The Jedi Knights were the guardians of peace And justice in the old republic Before the dark times Before the empire Alltså de mer trötta gamla gubbar Sen ja, Men sen, Även liksom Luke Skywalker Mot Darth Vader Men visst Luke Skywalker ja. har ju inte haft den träningen Som de äh, <laughs> gamla Efterkonstruerat ju... <laughs> Känns inte så. Nej, han, han, han har ju typ fått lära sig själv och slåss med... Ja, Yoda bussade inte på lektioner. Inte i särfräckning i alla fall. Då var det mer eh, lyfta på stenar och flygplaner. Ja, mer basic. Ja, precis. <laughs> du gillar inte det Jag kan inte säga att jag bara är helt såld. Jag hatar inte heller <laughs> direkt från början, men jag hade ingen favoritkajt här. Jar, Jar Binks. Mm. Men kände du? Hatade du från första början? Ja, jag, tyckte, jag tyckte det här var lite jobbigt. Alltså just sett att de pratar på oss Jag tyckte det var lite, lite småkul När ledaren Boss Jag Ja precis oh. Boss Men ja, jag tänkte liksom Vår ja. favorit John Rhys Davis Är det han som spelar han? Hans röst Det är skitbra <laughs> Men det jag tror kommer till. De får ju en farkost av det gangens för att åka igenom planetens kärna. Ja, precis. För att ta sig till Queen Abedulla på ja. andra sidan av planeten. Liksom. Mm. Och då är det liksom att de flyger, kör och så kommer en valse i bakgrunden. Mm och så blev det en uppöjten av en ännu större och så blev det en uppöjten av en nästa och som är ja, ännu större. Liksom, jag, jag tyckte det blev liksom bara kaka på kaka. <laughs> så jag, jag satt mest och liksom, irriterade mig på små grejer istället för att liksom, kunna här, riktigt njuta. Ja, ja. Och jag, jag var femton liksom. Alltså, det här liksom film, Borde roa, det, här, roa mig. det här filmkritiska var inte riktigt <laughs> där hos mig än, utan ja. Det var mer att jag jag hade liksom svårt att njuta av filmen på grund av de här små detaljerna. Mm. Sen var jag liksom inte riktigt såld på uh, robotarna eller liksom, som de slås mot. <laughs> no. Det var så lite så, uh, lite comic relief yeah, liksom. Jag är ambassadör till supreme Chancellor. Jag tar de här människorna till Coruscant. Var tar du det? Till Coruscant. Coruscant? Eh, det är inte så. Vänta, jag är under arrest. Alltså, Inget att, riktigt hot <laughs> så Nej det känns ju inte som det Kaj Gunjin kan bara titta på dem så faller de ihop <laughs> <laughs> Men det mörka hotet Skulle väl vara The Sith liksom Här får vi ju träffa kejsaren mm. tjejsa, Innan han är kejsar Nästlas är in i politiken Ja precis han blev väl uh, kansler, över, alltså. kansler Överkansler Palpatine blev mm. han I filmens gång <laughs> Genom att lura den nuvarande överkanslaren. Mm. Ju. Så det, det är ju. de här filmerna är ju mer politiskt rotade än de andra. Och det är kanske det, yeah, är det folk inte gillar heller. Liksom, att yeah. Där är det mer gammal, klassisk, hederlig äventyrsfilm. Yeah, och här är det liksom mer... Far och son drama. eller alltså, yeah. mer... <laughs> <laughs> mer politik. sen <Säg> <laughs> som att röra folk. Yeah, nu efter när jag, jag på det så själva konceptet med alltså, att, att de måste visa politiken varför The Empire kommer liksom fram Ja, man förstår ju avsikterna mm. Men ja Vi får träff träffa en uh, ung Jake Lloyd tror jag han heter mm. som spelar uh, Anakin Skywalker Ja Nej, ni <skratt> eller tio år va? Något sånt, Har jag fått lida för detta <laughs> Jag har inte riktigt att säga. Alltså, där kom ju ut något sånt hemskt rykt om han 2015-2016 närmare att, att han skulle vara död. Han fick ju själv gå ut och dementera att Nej, jag är inte död. Inga rattfylla bilder på honom. Känns det känns så klassiskt. Ja, det, det, fin det finns ju. Men... Det finns också. Ja, det var väl strax efter han hade jag åkt dit för rattfyla, ju. Ah. Och det ryktet kom väl ut strax efter också. Liksom. Så jag, jag, jag tycker det är, det är fruktansvärt att människor kan lägga ut sådana där rykten om andra. Ja, verkligen. För det var verkligen ett tag på Facebook. Då kom ju ut sådana här rykten, titt som tätt tyckte jag. Då var väl till och med Morgan Freeman. Det var så, mm. nej, men jag, jag, jag fattar inte vad, vad man får av det. Nej, verkligen. Den sista striden ute i rummen tyckte jag var helt lite, alltså. det, var, det var lite... Mm. Så, det var lite jag talar jag fick fick lite Star Wars känsla liksom att att nu nu är nöjd ja Star Wars. Så kommer han ni kan rädda showen och han har bara skott podd. <laughs> ja. det, är, det är märkligt. Det det är inslaget. Ja. Inte jättefortjust. Ja. Men annars annars tyckte jag liksom att det han sälja gjorde. Ja. Sen även, som du sa själv, striden där mellan... Darth Maul och Obi-Wan och Det Fantastisk musik, så på att Ja, Duel of Fates. Ja, Duel of Fates. Fy fan vad bra den är. Kommer! Karima! Nej, inte att få Ja, men det är starkt. Mm, Men sen var det lite som, mm, man, jag har alltid gillat i Liam Nielsen Så var det ju lite så Här lite bismak att han Bara skulle ha med den här korta biten Vitt mm. Star Wars intresse Ökar inte tack, nej, på ta På här filmen igen liksom, nej, Men sen det skulle komma en uppföljande Just det vi fick vänta tre år ja. som ja. Attack of the Clones Klonen fall. Från 2002 mm. Oj vad vi kur det kör. Premiärbiljetter Det gjorde Till premiärbiljetter. jag nej ja Jag hade en kompis som hade kravat, så hade han en biljett extra så jag fick mm. hänga med då. Så det var faktiskt det första Star Wars-filmen jag fick se på bio. Ja, okay. Jag blev exalterad över det när så jag. Ja, <laughs> <laughs> ja så alltså, jag stannade kvar på skolan i övertid, bara för att kolla tre trailers och sånt där på nätet. För det kostade lite att kolla på internet när jag var hemma. Men alltså, man ser lite så och oss på skolan. Där och, uh, wow. Lite innan ADS. Uh, Något så. Och uh, grymt, högt sällda förväntningar. Uh. Och uh, 2002 års förväntningar inför fredags får ni säga. Det var jävligt häftigt om man ser det med bio. Uh, Även uh. om man besviken på ett par saker. Jag som har. Vi kan väl lyfta fram de positiva först. Christopher Lee, som väntat magnifik som skurk. Uh, jag gillar den överlag, men just själva datanimeringarna, alltså själva Clone Troopers, man ser dem marscherar fram. Och det är så jävla uppenbart datanimeringar, varför kommer du inte att det på riktigt? <laughs> Så jag tror du pratar om positiva saker. Ja, jag avgår över av det. Nej, det men jag gillar den långt, alltså just. vloggen. Okej. Okay. Men annars... Positiva. Jag gillade Jango Fett. Du gillade Jango Fett? Den här striden på Camino med mellan Obi-Wan Ja, den Den gillar jag. Så ja. det var en liten homage till en... En liten miss i Nytt Hopp också. Mm -hmm. Att en stormtrooper får en dörr i huvudet. Han slår i Nå. hjälmen i dörren. Eller i taket. Var och det gör jängofett fett. När yeah. han rummer sen också. slapstickinslag slag. <laughs> och sen var det, det blev det lite, uh, lite nostalgi. För jag gillar ju den här krigars själ. Mm. Som Tomé morgon Morgonsson är med mm. När han dyker upp i rutan som Jango så blev jag liksom Åh, är han ju Var det en för, Var det en blinkning internet? Och, Nej, det var mer en personlig ja. <laughs> Blinkning <laughs> Och sen även då för att se Lilla Boba mm. Och det är då man fattar, ja det, det är Boba fett. Som jag tyckte var så häftigt i de gamla filmerna Ja, spoiler var det <laughs> Inte så häftig länge. Det var är Ja. Och sen även uh, liksom Den här uh, chockan, Chockerande scenen När uh, Yoda Helt plötsligt bara slipper sin ja, Stav och Gud, det är kickar det Räs alltså, är det, Förlorade jag min skit alls. <laughs> det var häftigt ja, Då ja, det det blev man liksom så Jag hade, jag kommer ihåg själv Att jag hade köpt en sån här Nästan en sån här familjefoklar 200 gram här hade den i jackfickan. Jag var så exalterad och mina ögon var blodsprängda och nästan törrögda. Jag Typ jag hade inte blinkat i filmen nästan. Så, så min kompis tror att jag hade gråtit och allting. Men, chokladen var kvar i fickan och den hade smält ju duktigt. Så jag, jag, jag var faktiskt såld på den. Men som sagt, det är en hel del saker jag stör mig på, men mm. här, var, här var så mycket annat som bärde upp och underhöll mig samtidigt. Mm. Liksom, så Det blev inte samma effekt som i episodiet, mm. som, som då, som du säger, liksom, allt det här när det blir liksom väldigt tydligt CGI, mm sen stod jag med Ellen på Hayden uh, Christiansens relativt uh, ja, ja. stjärna Anakin Skywalker ja vackert så det är det, är, det är precis som han säger i klurigt tre <laughs> <laughs> because he loves Anakin Skywalker so much right danger danger my name is Anakin my shitty acting is ruining saga ah det klurigt Uh, uh, ja, jag tycker att hans uh, Det sabbar väl hela Franchisen Fast lite. han börjar en ganska stor mantel Det vilar Prequel, det vilar ganska mycket På hans insats ja, Men jag klarar inte riktigt Av det Man, man förstår, absolut. alltså George Lucas har sagt att Anakin Ska vara otålig Omogen och, uh, sådär, Men uh, man kan inte, inte På något sätt Nej, det känns som att de kunde ha hittat något bättre val då. Mm. Men jag tycker ändå inte att han sabbar hela trilogin för dig. Nej, jag tror inte han är en värdelös Han har bara inte gjort det där. Jag tror inte George Lucas är en så jävla bra regissör. Alltså om man ska hantera människor. <laughs> Nej, för det är, de, den här trilogin är ju den första han regisserar sedan ett nytt topp. Vad du Howard the Duck ja men tar du, Jag menar bara inom Star Wars uh, alltså Empire Strikes uh, Back och Return of the Jedi är ju uh, är uh, bara producerade av Jottslokas. Uh, uh, officiellt. Jag vet inte hur <laughs> mycket han <göra> <laughs> ja, hade ja, uh, alltså. <laughs> ja, Jag tror att han har varit ganska inbladdad. Ja, säkerligen. Han har nog bestämt. Ställ kameran här. Jag tror han fingrat rätt mycket. Ja, det, det är jag ganska säker på att han har gjort. Mm. Allt har han varit nöjd med någonting som de har gjort så har Han får ta om det Ja, det sagt. Men sen, alltså, Jag var inte lika söld på Christopher Lee Som nu vad jag gäller alltså. mm -hmm. det Jag gillar inte Jag gillar karaktären Men jag tyckte att uh, Han kom bara in så där, liksom. Jag blev, jag blev liksom inte riktigt uh, Klok på hans liksom, uppbyggnad Det kändes som att han bara slängdes in mm -hmm. För det var bara lite, lite Antydningar liksom, Under filmen såg och Sen kom han typ i slutet Ja, som en Jedi som blev hund Ja, precis Och sen märker man ju liksom att uh, typ de här den här nya trilogin är ju väldigt mycket omarser till uh, gamla skräckfilmer uh, mm -hmm. gamla Star Wars För jag tänker det där är en gammal serie med Bela Lugosi Jag, tror jag, det är en, jag kommer inte ihåg riktigt vad den heter men. Första avsnittet där heter någonting med Manessing där har vi ju The Phantom Menace. sen Attack of the Clones är ju lite sådär film Christopher Lee har ju spelat Dracula. Han spelar han Count Drukku. Count Dracula typ ju. Och sen har vi även från de gamla serierna till exempel Tarkin. Han har ju också spelat... Peter Cushing. Peter Cushing har ju spelat... De, van gamla, helsing ja, ja van helsing är mm. jag nu i någon gammal doktor precis så det är ju ju mycket mm. det är ju ju mycket på backwoods och uh, flashgarden och helt uh. fortress heter den när krossar uh, yeah. filmen som Jag tänkte på en prinsessa yeah, som uh, uh. en prinsessa som ska uh, göra rebellera mot ett tjästadrumme och så får man följa det genom två bönder. Ja, precis. Autodidus. Jag tror, ja. <laughs> precis. Ja. Ja, är det något annat du stod på? Lite märkligt att hela finalen är liksom eh, skulle kunna ta en gladiator. Gladiator? Visst, det är på en arena. Yeah, okay. <laughs> Men, ja, okej. Men jag tycker på att det har bestått hela. Det räddas ju ganska mycket av den feta duellen mellan Yoda och Count Dooku. Yeah. Ja, ja. Anniken och Ben Kenobi har fått smaka <laughs> bestick så kommer det in. Det är väl det kul sen alltså. Detta, känns, detta är ju lite som jag tycker lite som Empire alltså det slutar lite på samma sätt. Ja, Att, äh, Lite uppbyggande inför nästa. Ja, precis. Downending. Som jag inte kommer bli mycket gladare. <laughs> <laughs> Nej, det känns, det känns ju verkligen inte som det är. anti-Empire <laughs> eller Jedi på det alltså får sena det verkligen barka åt helvete. Herreborg ja, är de gillar den i det klarks ju. <laughs> mm. The Rain Ren the Sith från 2005 eller Mörkrets hämnd på svenska. Överlägset mm. bästa prequel-sajn ska ju. Ja, och här kallade, kallade jag i alla fall. Mm. 21 timmar. Vad är inte det var väldigt mer intressant. Jag vet inte då mer att köra dem. Jo, det var säkert. Vad är det? Star Wars-kanzonger på premiären. Alltså. Laddade <laughs> <laughs> ja, är... ah, okay, ja. upp. Totalt. <laughs> ja, jag, alltså, nästan från första stunden var jag ju såld. Titeln. Alltså, det var liksom, titel... det med ett stort äh, ja, men, slag. I jag såg bara nu. musiken. Liksom. Boom, boom. Ja, det ganska boom. mörkt. Bom, bom. Bom, bom. ja jag vill musik älskar jag också liksom så det är som jag får gåshud och så. Mm. Och så kommer rymdskeppen och så bom bom, bom, bom, bom. Ja, det var, det var ja, riktigt äh, nästan nästan jag in när det var som bäst just då. Ja, det var inget jag stör mig på Big Off för till en del då. Kunde... Nej. <laughs> jag skulle ömmas så process nu byter sida. Det är ganska snyggt alltså. Att han vill rädda dem han håller närmast. Ja, jag var, det var jag lite rädd för innan jag såg filmen, Så alltså att hur ska han liksom hur ska den här uh, transformation ja, liksom Ja, precis. Utan att det blev forcerat. Ja, liksom just för att han inte var så övertygande i uh, Attack of the Clarence. Nej, han var bara. Ja, jag tycker att han här är en lite bättre. Ja lite Fortfarande bättre. inte, fortfarande <laughs> inte. <laughs> Nej. Bra men. Men genom en Okej. Okay. Ja. Två och en halv <laughs> <laughs> Det tar sig långsamt men inte för sent. Säga, här, här, här är jag nu en två så jag är han en en halv i. Ouch. Attack av Jag ja. tycker att han var riktigt kass I attack of the klänsl. Så kan vi säga. Det tycker jag kan han bekänner för Padme att han slaktat send people. Jag mig, Då kör vi lite mörker. Ja, yeah, absolut. Det stör jag mig på också. Liksom. Alltså, det känns inte som det är Natalie Portmans eller Hayden Christensen fel. Men uh, den här kärlekshistorien mellan de två. Liksom. Det känns yeah. dåligt uh, skrivet. Ja. Yeah. Det är så. Det är bara för att jag är så i Nej, det är för att jag är så i Den Hela den här dialogen mellan emellan. Jag känner bara nej. Ta telefon. härifrån. Jag, det, ja, kände, det, var, det, var, det, det blev så pinsamt så att jag nästan kände mig liksom skyldig själv. <laughs> det var verkligen liksom, ta mig härifrån. Jag äter sand. Nej oh, <laughs> Jag tyckte det var så pinsamt. Mm. Ja, det är inte sjuklöst, sjuklöst genomförda dialogen. Ja, det är lite där man har känt alltså, att det kanske har varit bättre om George Lucas bara producerat och låter någon annan Ja, Det känns som en skriven relation. Inte något ja, som har Lite det problemet som de hade i, i, i Newtub. Liksom. Men fan säger jag det här? Nej. Liksom. <laughs> Så just att det, det är ju så jävla mycket CGI i hela den här trilogin. Naja. Så att det, förlorar mm. lite, det förlorar lite sin uh, charm. På det Absolut. Sättet, ja. Men uh, ja, jag, jag, jag älskar alltså, det. Det gör runt inom mig när uh, den här Order 66 kommer. Ja, det är och, ja, väldigt fin sen. Stark. Fast uh, något jag står på det är uh, den här striden med Window. Mm -hmm. Och kejsa. Ja, med, med Kit fist och en massa andra jäs. Liksom. De andra ger jedi, liksom dig som flyger flugor. Liksom. Jag tycker att det här är. De skulle ju kunna ge han lite mer utmaning. Mm. För det tar några sekunder. Så jag plötsligt är det kejsaran mot Mace Windu liksom Jag tycker att det går lite snabbt där. Liksom. Och det blir nästan som att de, är, de här jedanmästana och de suger. Det är Mace Windu som är utbar. Han är filosofer, han är inte krigare. Ja, <laughs> <laughs> yeah, det visar ju sig att Mace Windows är starkare ju än Kejsaren faktiskt. Men? Han, är, han har ju faktiskt vunnit över honom. Han Jävligt, kommer ju vara väldigt Ja, väljer... yeah, han blev ju, ju seduced by the Dark side ja. som uh, Obi-Wan Kenobi. Förklarar så bra i ja, episode 4. Ja. Just. Han vill rädda Padme och ja. vill få se det. han har ju redan berättat historien om sin egen mästare mm. som kan förändra midichlorians som lever i alla levande ja. väsen. och kan göra så liksom jävla skit grej. Ja. Midichlorians. Oj. <laughs> det är mycket skit alltså. alltså en slags partikel i, inom oss som vi kan förändra. Ja, det De som har fler Mediclorians uh, tenderar att med bli Jedi's. Eller Sifts. Ja. Och um, ja, det var väl så att Anakin hade väl mer än någon annan någonsin haft typ. Mm. För då fanns det väl en profetia. Att... Vilket pissar upp på hela är den att uh, kraften finns inom oss. Att, <laughs> Jaha, ja. Selektiv. Dusch. Ja. <laughs> Men det går ju ont lite sådana här liksom, om vilka är verkligen de goda liksom, separatisterna som de i här eller liksom, eller gäddarjordarna. Jajaja. Ja. För där är du liksom, du får att känna och dittan och detta och lite så här. Ja. Allting leder till den mörka sidan liksom. Ja, rädsla. Rät... Får man inte vara av tiden? Hat. <laughs> Jag tycker att de borde ändå liksom, tycka liksom att det är klart att man ska kunna känna dig men det ska ju inte liksom leda dina actions. Nej, precis. För, jag tycker att det framkommer inte riktigt utan det, är liksom lite, det känns lite stenhårt. Ja, wow. känns lite bibel. I, i pre ja, precis. Rätt <laughs> <Litt>, och <laughs> <laughs> fel fell. hej Ja, lite svart och vitt. Mm. Det säger kejsaren också men han är ju en Sith också. också, också ju. Detta är innan han erkänner att han är det och så jag, säga, jag tycker den här scenen mellan Obi Wan Kenobi och Anakin Skywalker är också den, den, den slår Joda och kan alltså. också Slutfighten ja det, mm. det är den absolut bästa tycker jag alltså. den slår även Joda mot den på Palpatine mm. ja, ja ja och så lite där musiken där också The Battle of Heroes mm. ja, stjenspel gå in så. Alltså. Som processar? Ja, tror jag. Det står på spåtagen. Ja, jag tycker alltså, ja, jag. Var... Skit på början, skit på slut i den här filmen. Mm. <laughs> och sen, ja, alltså, jag blev helt riktigt klok. ett riktigt klär. Det är lite på allt det här med? <laughs> ja. Alltså, även äh, det här med att, att pen. Mm. Liksom att. Äh, broken heart. Jag ursäkta va? Är ja, liksom det känns på liksom ja, alltså. lite försett. Kan ah. ha. <laughs> jag är mest lurka liksom. Eh. Uh. Sen är är, är, är jag blev grösfärdig när jag ser det här liksom måste kommer den här hur eh, kommer inte på vad det på så track tattoo men den finns i nytt upp också när Luke står och tittar mot dem två jag solarna på mm. tattooen när Luke som blir spörbomber överriktig Ant Baru och Ankara Owen. Liksom. Ja. Och då kommer samma musik och mm. liksom en antydan till ett nytt upp. Ja, hon knöt ihop det väldigt alltså. Ja, det, det var riktigt snyggt. Innan vi går vidare, jag tycker vi måste höja John Williams som har gjort musiken till. Ja, det får fan göra. jag göra. Bägge trilogierna. Ja, ja. Om vi säger topp fem. Oj. Både du ta någon speciell angålning? Fem favoriter kan vi säga. Ja, men det är ju Star Wars och så är det Indiana Jones det första först kommer att tänka på. Ja, men alltså inom uh, Star Wars. Att... Hyen, E.T. <laughs> ja, inom Star Wars. Ja, det hade svårt. Vi har det pampiga temat såklart. Alltså Imperial March och Duel of the Fates som vi röd nyss. Ta-da. La-la-la. Oh, blah, blah, blah, blah. Sen har jag svårt att sätta namn på resten, Men Säger en scen Kanske jag kan <laughs> Jag tycker att det jävligt verkar Även om scenen är ganska cheesy som Själva kärleks <laughs> Scenen mellan Anakin och Padme I episod 2 någon, ja. Men uh, har du en femte då? Ja, inga sådana här Starka favoriter Har du spikad lista? Nej det har jag inte men Jag kan ju säga laymotivet Imperial March Precis som det Sen har vi ju Givetvis Duel of Fates Och sen givetvis Battle of Heroes Som jag nämnde innan så känns lite som en uppåt, eller lite snabbare, Dual of Fates. Mm -hmm. Fast lite annorlunda. Så det, men det känns som The Essence från Dual of Fates är med Ja, liksom. alltså. yeah, okay. ja Binary Sunset, tror jag den här låten heter som jag tänkte på innan med solnedgången. Du, du, du, du, du, du, du. Ja, jag tycker att den är väldigt fin med Luke och tvillingstjolarna. Precis. Och sen uh, tycker jag även den här uh, pampiga musiken till exempel i 4 Den här uh, medaljscenen Bam ba -ba -bam, ba -ba -bam, <laughs> bam, badam, bam bam bam bam bam bam det bam bam bam bam det känns som det är bam ja. bam sig bam som bam bam bam bam bam enda. Jag tänker på bam i den bam det avslutas med den här låten mm. innan det kommer till, tillbaka till ledmotivet i, i eftertexterna. Uh, fuck ja. <laughs> innan vi lämnar 2005 också, jag måste berätta mm. om 2005 när jag var på filmmässan och träffade uh, kära Tomé Morrison Jan Goufiette. Jag skulle säga till han att jag älskade en krigars själ. Once we were warriors heter de på originalspråket. ju. Och det visste jag ju. Men när jag skulle säga det till han så var jag på väg att säga en krigars själ. Och när jag inser, det, jag inser detta precis innan jag ska säga det. Liksom. Ja, så att Jag säger bara, I, I love you in that movie. Och så kommer jag inte på vad den heter på engelska. Så jag står ju bara där som... Uh, <här> och, jag, och jag säger att Två mer av Morsson Men han, fatt, han fattar Vad jag menar, uh. vad jag menar liksom. han, han reser sig upp och säger liksom, Once we were warriors Yes, tack <här> Jesus. Ja, det är så pinsamt Men det, det blev bra är ändå Och så han, uh, What's your name? Uh, Alexander I like your mother För då det ju precis den här filmen Alexander kommit ut med <här> Jag är <laughs> ja, <precis>. uh -huh. <laughs> Så jag sa det till moussan och hon blev ju stolt. Så efter det blev hon ett fan av tre medar om morgonen det. <laughs> <Okay. laughs> Men detta var samma jag som jag träffade John Rice Davis. Och det var samma var Rednet liknande jag det där, ju Jordadal. <laughs> Loved you and Ivanhoe! <laughs> <laughs> ja, det var lite så... Jag tror jag hade bråkat med flickvännen som jag var med då. Så liksom, så att jag var lite jag var typ på hugget Nä, när jag träffade honom så var jag bara liksom, nj, m, lite omotiverad. Så, så jag uppfattade John Rice davis som att jag inte ville vara där typ. <laughs> även när jag inosstina inne, tyckte det var sjättefjärdig att träffa henne mm. så var det var lite kanske lite sådär star starstruck också starstruck starstruck <laughs> ja. så nu lätt i dig ja vatten under brönan ja här kommer ni ut i huggma ändå. så, så. men uh, 2003 kom där en tv-serie från Cartoon Network. En mm. mikroserie. Star Wars Clone Wars. Mm. Avsnitten var tre minuter långa. Mm. Kompakt. Ja, För att i sista säsongen, säsongen blev liksom 12-15 minuter långa. Spår. <laughs> där de går in lite på uh, vad som händer mellan episod 2 och tre. Under själva The Clone Wars eller ja. klonkriget. Och förklarar lite backstoryen till episod 3. Som vi inte får reda på i själva filmen. Till exempel General Grievous. Som blir lite av en Kass-karaktär ja. i episod 3 på, av den anledningen. Jo, förklarat förslutet. Ja, precis. Som hans ständiga hostande. Det, det får man förklarat i den här serien. Mm. Säsong 1 och 2. Det var tre minuters avsnitt. Och sen säsong... 3 går de över till 12-15 minuters avsnitt. Mm. Mm. Så det är ingen jättelång serie. Jag tror det var på 25 avsnitt eller något Helt äh, animerat. Men äh, ja, den avslutades lagom till att långfilmen skulle komma ut. Så jag, jag hann ju han säger den. Så jag visste ju liksom det här. Och varför han hostade och allting. Men jag tycker ändå att liksom, det är kanske inte är många som sitter i länge ser filmen som har sett själva serien. Just för att den Nej, gick det. på Cartoon Network. De antar ju för mycket att ska vara påläst. Ja, men det, det, det är felet tycker jag de gör med Count Dock ju att de skulle liksom fyllt ut lite vem han är. man vill ha lite mer backstory från han ju. Tre år senare så lärte detta canon längre ändå för då kommer en lång film med det Clone Wars istället. Mm. Helt 3D-animerad 3D film som utspel ja, det utspelar sig precis som den, den gamla serien. Att det utspelar sig i episode 2 och 3. Här är det Anakin som får en padawan i Asoka Tano. Och de två ska rädda Jebba the Huts eller Jebba the Hutt's son tror jag det Som har blivit kidnappad. Men det visar ju sig att det är Jebbas kusin eller... Jag vill inte se produkten av detta oheliga äktenskap. <laughs> Fan, verkligen. Jag så det. Man. Ja, Han har ju till och med en fruga i episod 1. Har du sett det i podracet? Han kommer ju där med sin fru. Men är det jäbbade Ja, det är ja, det här det, det, det okay. ah, okay. Han är gammal, du vet. Ja. Men det visar sig att det är hans kusin eh, som har stött bakom hela kidnapping- och efter detta, direkt efter detta kommer en tv-serie också. Mm. Även Cartoon Network som gjort igen. Men det är 3D-animerat i samma, samma andan som långfilmen. Mm. Star Wars The Clone Wars. Det enda som skiljer sig från denna serien och den gamla är att de har lagt in The Clone Wars. Hur mycket för... Clone Wars finns det? Tre olika mycket? produktioner. Japp. Två serier och en långfilm. Men den första serien räknas inte som officiell canon längre. Aha, fanart. <laughs> ja, jag, jag vet inte, det är bara för att de minns att de kunde, kunde göra så mycket mer av ja, ja. Det klonar helt enkelt. Mm. Men jag tycker Framförallt med Disney i ryggen. Det är inte Disney. Är det Disney. Innan Disney? Är innan Disney. Mm. Därför är det klo, Cartoon Network som står för. Inga musiköron. Du... Nej, den går mellan 2008 och 2014. 2008-2013 går den på Cartoon Network. Men där läggs den ner. Den hinner ju inte bli riktigt färdig så Netflix tar över och avslutar med en sista säsong. Men jag tycker den serien är lite verkligen. Jag tycker att det där är en del avsnitt som man bara kunde skitit i. Liksom. Det är lite... Man får reda på lite mer om klonerna. Mm. Att det är lite olika personligheter. Alltså alla de här Rex och Cody och alla de här som... NEMS i episode 3 till exempel. Yeah. Och så utöker de lite och så får man reda på lite mer om hela universumet och lite så här. Men i vissa fall så känner man det är bara liksom lite onödig att de drar ut på det. Yeah, yeah. <laughs> nu kör ni via vårt cashens Ja, yeah, precis. Så jag slutar med att ja, publiken sviker ju för att de drar ut det för mycket och yeah. då blir stället slutet lidande. Och det märker man att sista säsongen är liksom det mycket. Mycket de bara tar och ligger ihop för att det ska <laughs> liksom gå ihop. Sagan om konungens återkomst. <laughs> Brej ruten. Ja. Men eh, samma år, 2014, kommer ju Star Wars Rebels av Disney XD, då har ju Disney tagit över. Och vilket Vi det blev. med oss. Nej men ja, Disney ja, och. tog över Lucasfilm. Ska vi ja. få lite <laughs> musipigg här? Ja, precis. Baka upp här ja. och säga hej då. <laughs> ja, det var så dumt så att det äh, stod aldrig till. Ja, ja. Men man vet att äh, Disney är lite mer äh, ekonomiskt äh, Jiriga. Eager. <laughs> ja, men, ja, men äh. Så de kanske liksom producerar mer än vad de bör mm. göra, kanske. Det återstår sig. Men Star Wars Rebels, lite i samma anda som Clone Wars, alltså rent utseendemässigt. Mm. Men uh, detta utspelar sig uh, några år, Jag tror det är fem år innan, ett nytt hopp. Mm. Så detta är mellan episod 3 och fyra. Mm, okay. Här får vi se uh, Tarkin, vi får säga Darth Vader, vi får träffa Lando Calrissian. Vadå? Ganska ung också. Bara för att. Ja, yeah. <laughs> och sen även uh, lite sådana här side-characters i de gamla filmerna också, som Witch, som man bara får ja. namnet på i episode 4 till exempel. Ja. Men uh, jag tyckte den, alltså de har ju tagit mycket, de har kollat mycket på... Uh, det art inför uh, den första filmen, de yeah. väldigt gamla bilderna. Mm. Så de har gjort en karaktär av en concept av av skisser, Ja, precis. Den första uh, tidiga skissen på Chewbacca har blivit en karaktär till exempel. Mm -hmm. en, en, egen, en egen ras. Så det, det är lite kul att de gör en liten mm. nickning till dig också. Ralph McQuarrie. Precis, ja. Ja, hans skisser. Mm. Sen är det även kul att man får träffa liksom alla de här gamla som Darth Vader och Tarkin. Men Tarkin får vi även träffa i, i The Clone Wars. För han jobbar ju för The Republic innan han går över till The Empire. Den pågår fortfarande. börjar börjar väldigt trevande tyckte jag. Men det blir bättre och bättre tycker jag. Yeah. Så vi får se var den stannar. Den har gett mig en liten teori om vem Johan Snoke är Snack. i episode 7. Det vi kommer nu. Star Wars The Force Awakens. Ja. 2015. J.J. Abrams. Mm. Vi är på nytt Revivat Star Trek och ja, ligger bakom tv-succéer som är Lost. Men jag tycker, alias. Precis. Men jag tycker han lyckas bättre med Star Trecken- Star Wars faktiskt. Intressant. Eh, men är du. då? <laughs> Nej men jag, jag älskar Force så, alltså, mm. Men då jag tycker om Seifa alldeles för mycket. Ja. Är... För detta känns lite här som en remake av uh, ett nytt upp. Ja absolut. Det är stöpt i samma form. Ja. Liksom. Yeah. Därför känner jag liksom att jag är väldigt exalterad över den filmen men med en liten bismak i munnen. Liksom. Jag hade vilja ta en lite annorlunda. Mm, ja. Hoppas de tar åt svingarna nästan. Ja, det får vi verkligen hoppas. <laughs> vi får hoppas det. Mm. För nu känns det som... Eh, problemet jag har med denna är att, liksom att nu känns det som att allt de gjorde i, i den första trilogin har varit för förgädes nästan. De förstörde inte det Empire, utan det kom bara ett nytt Empire istället. Ja, absolut. Kallar sig det inte annat. Uh, the, new Order. The new Order, ja. Och uh, The Rebels är inte The Rebels längre, utan The Resistance. Nej ja, just det. Så, ja, jag, jag tycker det liksom... Det känns som det bara börjar om på nytt. Mm, mm. men jag inte det just Det är pessimistiskt, kan, men. man. <laughs> <laughs> <laughs> ska kommer alltid tillbaka i nya ja. förklädande. Jo, ja, men det är det. Ja, jag hade kunnat köpa att ska komma tillbaka men att ska hela tiden lyckas ta över. Fast legenden om Skywalker lever vidare. Ja, men samtidigt tycker jag liksom, fan mm. de hade förgjort liksom äh, imperiet. Hur lyckas The nya Order ta över? Jag förklarar inte det. Nej, nah, det, det, det är lite det, lite det som... Ja. Det har varit ett problem med det tidigare Precis som med Count Dooku och General Grievous Man får läsa på Man tvingas läsa på för ja. hela bilden Och uh, så har vi då den nya Kylo Ren Som ska vara den nya Darth Vader mm. Han sitter ju till och med Och dyrkar Darth Vaders sönderbrända mask ja, Från Episod 6 ja. Och jag vill finnas När du började detta gillar jag med den här filmen att jag tycker att han här har lite mer. Han är lite mer tredimensionell jämfört med den gamla Darth Vader. Mm. Ja. Och här det, det blir, här blir det lite annorlunda för han, han, vill verk, han vill verkligen gå till den mörka sidan. Ja. men han, han verkar vara i konflikt med den go, goda sidan av honom att, att det är nästan den goda sidan som förför honom. Ja, ett djup i karaktären redan i ja. första filmen här. I feel it again. To the light. Detta tycker jag, in, den biten tyckte jag var väldigt intressant alltså. Och sen då att han uh, knäbryr till The Emperor, eller i detta fallet General Snoke. Ja, yeah, Snoke, som, jävla typ? <laughs> en väldigt, uh, väldigt uh, mystisk karaktär. Mm. Känns Så, mer som en Harry Potter-skok, uh, skulle man säga. Ja, påminner lite om The Man With No Name. Mm. Då, uh, namnet vi inte får nämna i alla fall jag är inte så på pålats på Potters <laughs> Nej inte jag heller Spelade av Andy Circus. Just det, den jäveln <laughs> Sen klart den ska <laughs> Men det finns ju Vilda teorier Av vem det är Att det kan vara en helt ny karaktär mm. Att det skulle vara kejsaren som har klarat sig Att det skulle vara En av de här Younglings som <snar> syns Lite i episode 3 han som går fram till Anakin när de attackerar ja, Jedi-tämparen. skulle det vara en av dem? Master Skywalker, det är too many of them. Vad ska vi göra? Att de är väldigt lika. Aha. Att det skulle vara han då. Liksom. <laughs> lika? Nej. Ja, att han har kanske, skurit han och sen liksom ångrat sig. Och sen tagit han under sina vingar. Ja, men då är, som det som det, då är det konstigt att... Nej, det är inte äldre, för det är inte samma karaktär. Vad dum är... Sen har jag en egen teori om att det är en karaktär i Star Wars Rebels som skulle kunna bli han i framtiden. Men det låter väl osäkt. Man ska gräva de djupare Det är en karaktär i, i Star Wars Rebels som slås mellan det goda och onda inom, han, mm. inom sig själv. Så jag, jag, jag leker med tanken att det skulle kunna vara han. Ja, ja att låta dig hålla tanken. <laughs> Så vi får se vad som händer. Det, för som sagt, den första teoren jag sa, den, den kan mycket väl stämma att det är en helt ny karaktär. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Därför känner jag att han, han lyckades mycket bättre med uh, Star Trek Revival mm -hmm. För han gjorde Star Trek från en ubåtsfilm till en Star Wars-film nästan. Från en uh, low, low pace, alltså, alltså liksom ubåtskrigsföring liksom till mm. lite, lite mer he, he, he, he, mycket, <laughs> lite mer servärt tycker jag. Uh. Det är mer jakten på röd oktober än Star Wars. Innan jag. <laughs> Eller but, liksom. mm. alltså, ja. Eller Das Boot. Lite mer uh, långdragen jämfört mm. med Star Wars. Och här mm. blev det nu med J.J. Abrams Revival så blev det lite mer dagens filmer liksom. Mm. Att, uh, lite mer snabbare injektion. <laughs> ja, knappt sett Star Trek ut sagt så, jag ska inte säga dem. Borr och ta sedan faktiskt. Har <laughs> långt gamla jag rekommenderar jag. Eplus Wrath of Carn. Precis. börjar jag där och sen Root Sorcerer's Spök och uh, sen fyran. Så du ska säga 2 3 4. Skipa 1. Mm. Skippa verkligen ettan. Denna filmen spelar in över 2 miljarder dollar. Vi snacka på fortfarande. Ja. Mm. Så, ja, efter weekends fortfarande. Så efter det är man var ju man var ju frälst alltså. Alltså, även om det är en, det är en remake av <laughs> man ska vara lite hård. så ja, men det är jävligt väl genomförd remake. Ja. Det tar första filmen i samma form. Och så mycket påskägg. som liksom liksom. det är det är verkligen. Och Jag det. är så jävla sugen på fortsättningen. Jag slutar på så jävla cliffhanger som man vet inte vad ska ta med Ja, precis Men jag sitter ju bara och väntar på Var är Luke Skywalker? Mm. <laughs> Men nej äh, Och varför får vi inte säga honom Och hon Solo och Leia i samma scen? Ja, det <laughs> Det blämmer jag det, det det. Nu tar vi Spoiler alertar <laughs> För nu Snackar ju spoilers First nej. Weekends har ni inte sett uh, Force Awakens, pausa nu och gå sedan och sen kan ni återvända till avsnittet. Exakt. Ni har fem sekunder på er att pausa. Nu. Kött. <laughs> ja, jag, jag tror att detta är uh, en anledning till att Harrison Ford ställer upp på en fjärde film för hans del är att hans karaktär skulle dö. Mm. Alltså det gjorde ont i mig jag säger det, det mm. Men då ögonblicket. Men de börjar ju snacka om det redan innan att det kan vara så att en kär karaktär kommer att dö i den här filmen. Ja. Men jag som har på lite om uh, den gamla Canon har läst att Chewbacca dör i någon bok. Ja, just det. Så jag var, jag var lite inne som om det skulle vara han. För helt plötsligt så visste jag om att här Harrison Ford ville dö i de tidigare filmerna. Men <laughs> den den ja. teorin hade jag släppt på helt och hållet mm. innan jag såg filmen. Ju. Alltså, det är hjärtfärande. <laughs> Järligt jobbigt. Det borde ha gjort mer ont än vad det gjorde. Lyckades inte riktigt sänka dörken i mitt hjärta riktigt, men men är det är jag lagom. Och jag älskar filmen. Ja. Men alltså, det är ju mycket för att de går tillbaka och använder riktiga props. Alltså, istället istället för bara göra allt i CDI som ja. George Lucas gjorde i Special prequel. Och, prequel. Ja. Ja. Gud, du vill säga den Jag tycker att det ska, det ska vara liksom en sista utväg. Liksom, att, mm. Nödlösning. Ja, liksom en extension. Ja. <laughs> Jag kan inte säga ordet <laughs> uh, Extension Jag <clears throat> yeah, yeah, inte basera hela grunden på CGI uh, Det kan bli piss Nej alltså. ja, precis I så fall ska det vara liksom väldigt välgjort också, liksom. att, Ja verkligen backdrop, alltså backdrop uh, sånt kan vara det liksom. Det kan yeah. hjälpa, liksom. Men, Det är noga genomtänkt och ja. För Om vi tar till exempel Warcraft Där är det en helt annan värld Mm. Där är det svårt att ta. De gör det ju jävligt bra i Sagan om ringen. Liksom. För Nya Zeeland bjuder på så många olika. Ja, Men det, liksom, ja, det, blir, det blir svårt. Alltså. Men så länge de har liksom det närmsta. Liksom I riktig kuliss. Och sen kan de ha en bluescreen i bakgrunden. Som gör ett större djup i scenen. Liksom. Mm. Men ja, jag tycker de gör det jävligt bra här faktiskt. Ja, Men som sagt... Lite av en remake. Ja, från säga L Förstör lite poängen med den första trilogin. Vi ska vi ta den tillbaka till de som första för första <laughs> gången. Mm. Nu kör vi vidare. Jag hoppas de inte lika lata nästa gång. Um, ja, nu är du ute i Abraham. Som Nej, det är inte den här. Den utan det är Rian Johnson. Just det. Reviserat något uh, Breaking Bad Några Breaking Bad-avsnitt Ja, mm. mm. yeah. yeah. annars tycker jag han har inte gjort Ingen större så Så jag blev lite förvånad att han mm. Ska hmm. revisera den <hållanden> <Ja, men, tar hållanden> Vi har inget namn På, uh, på denna Episod heller Star Wars episode 8. heller. Vi vet att Benicio del Toro Ska vara med i Laura mm. Dörn Blod, Jurassic Park. Perk. <laughs> Jurassic Perk. Uh, och uh, uh, flertaliga tvär så, David Wisch. Tvärr så gick ju Kenny Baker bort till år 2016. Ja, Jävla skitår det har varit. Ja, verkligen. Uh, han kommer att ersättas av Jimmy vi. Han har varit med i någon Harry Potter-film och spelat Goblin. Men, mm. ja. Vi kommer inte att få säga han. Han kommer ju vara i a 2 d helt enkelt. Ju så. Mm. Men jag vill får hoppas på det bästa. Jag har läst någon teori om hur första scenen ska utspela sig mellan Ray, den nya kvinnliga protagonisten. Mot, ja, motsvarigheten till Luke Skywalker i den mm. första trilogin. Den är det är fantastiskt. Hoppas jag blir bra. Ja. ja, jag gillar henne. Jag gillar faktiskt alla tre yeah, alla de tre yeah. nya karaktärerna, Poe Dameron och Finn. Mm jag gillar faktiskt fin väldigt mycket också, att en stormtrooper som Ja, det är ju lite komplicerat eller komplext liksom, äh, får lite second thoughts liksom. mm. jag visste, så vi, visar lite hur de, de, att, han, att de blir tagna i tidig ålder liksom blir typ mm. hjärntvettade och sen var det lite så att de, de klagar lite på att han tar ju upp uh, Lukes sabel och slösar mig och de menar på mm. att vem som helst ska inte kunna göra det ju. Men äh, de tycker att han klarar det bra också. Men för det första han blev ju, han blev ju, äh, får ju sitt sitta kickat av en stormtrooper. Mm. När han har svärdet. Och han äh, har det även mot äh, Kylo Ren. Och han får ju duktigt med piska av Kylo Ren. Han får ju, han får ju typ ryggen uppskuren nästan ju. Han blev ju dödligt sårad ju. Så jag förstår att han kan väl fan inte äs i huvud taget med ljussabeln. Mm. <laughs> så, så, så den kritiken den fattar jag inte överhuvudtaget, alltså Hur, hur dum får man vara som tar upp det? Kommer från ingenstans. instans bara. Ähm, folk som ska gnälla för att det ska gnällas. Mm. Liksom. Ni, skulle, typ, de som att, nej, ni skulle stanna vid de tre första filmerna. Mm. Sådana gnällspikar. Mm. För det finns det gott om. Ja, uh, inom alla fans. Jo, tack! Och det är, det är ju så att det är en sån här uh, avtryckskänning uh, så att det bara är Jedi som kan använda det. För att ser vi ju redan i Empire Strike Back's, uh, Strikes Backs hans solo använder ju Lukes yeah. ljussabel för att skära upp en ton-ton. <laughs> ah, I thought they smelled bad. On the outside! Ah. Julen 2017 kommer denna ut. Logan. Nej men nästa Star Wars mm. Sen kommer oss då 2019. Julen där. Herreget. Med Kullen. Trevor trev trev Trevor Trevor Trevan. Trevan. Trevan. på lite Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Trevan. Och Colin Trowell han gjorde ju Jurassic World bland annat. Jaha, oh dear. <laughs> Blev du lite renare. Ja. Jag tror ändå att de filmskapare som kommer nu, eller har kommit 90-tal, 2000-tal mm. jag tror de är uppväxta med att älska Star Wars. Jag tror alla jag tror de flesta, alltså filmskaparna nästan äh, har Star Wars högt på listan liksom, ja. att, till anledning varför de har gått filmskola och tagit. Barn av Spielberg. Äh, både Lucas och Spielberg liksom. Så jag tror ändå att äh, de, det kommer nog vara ganska mycket kärlek. Alltså, jag tror att de vågar göra vad som helst Nej, de är inte ut år, liksom. ja, för det kan de göra med andra genrer. Liksom, att de vill inte in. att de ska hålla sig till formen för mycket eller för det blir det som du sa. att. At att <laughs> för safe. Ja. Så, ja. så detta bli, nästa blir kanske en rip-off av uh, Empire Strikes Back. Ja det <laughs> Även om det finns jämre Luke och Ray uh, sticker till Hoth. Ja, alltså jag tror hon kommer igenom en slags Jedi-behandling, men det kan ju hoppas på det ju. Sen är ju frågan, där är ju teorier av vem hon är barn till också. Mm. Ja, hon har ingen aning För det finns ju vissa anspänningar till att hon är luks. Ja, ja, det är det första jag, jag tänker på. Alltså. Ja. Sen vet jag att det finns teorier på nätet som att hon skulle vara Leias och Han Solos- Ja det är ju självklart det är Dit man går först <laughs> <Så>. <laughs> Men samtidigt kan jag tycka liksom, jag men, alltså, Varför skickar de iväg henne Och inte Kyle Huren? Eller om de skickar dit henne på grund av Kyle Huren? Men han är ju, känns ju Inte så Jag tycker de borde ju minnas mer än så då ju, Av varandra mm. Senare går det till och med rykten Om att de skulle vara kanske barnbarn Till och äh, Palpatine Ja men gav det <laughs> <laughs> ja men det, det var faktiskt ganska grundade fakta där. Så. Jag tror att man hittar äh, argument när man letar. Ja, ja, ja men det, alltså det är många som har gjort sådana här videos och de gör, mm. gör ju väldigt bra argument för det också faktiskt. Alltså, mm. så, det blir faktiskt spännande att säga <laughs> vem, vem som har rätt i slutändan. Mm. Vi får säga helt enkelt. För det kan inte vara något kärleksbarn mellan äh, Anakin och Palmy, för det har både kommit ut tidigare i, här, i fall. Ja, Alltså all ett barnbarn till dem eller något sånt här, menar Nej, det tror jag ingen önskar. Nej, men vi får se. Helt enkelt. Och det blev väl lite ramaskrig nu när det, när det började annonseras att det skulle göra spin-offs och sånt där också. Mm. Fast det har gjorts tidigare. Men de verkar ju folk har glömt bort ju här ja, ja, de här Ewok-filmerna. Och det Clone Wars är ju också en lite spinoff-film ja, också. Men vi har ju... En, den första som kommer nu kommer nästa vecka. Ska vi mm. gå och titta på. Oh yeah. Och då kommer definitivt komma en special. Mm. Absolut. Jag kan ju säga att trailern med liksom den pampiga Star Wars-musiken är... Äh, det, förväntningarna är höga. Yeah. <laughs> och liksom man känner Darth Vader ska vara med. Och, äh, då blir man lite så här Uff, detta kan bli bra och detta kan bli skit. Jag tror att det blir just skit. Just... I värsta fall tror jag att det blir bra. Sen kan det variera därifrån. Ja, fan. Jag det är, man blir lite mer nostalgisk när man ser liksom, de här gamla stormtrooper mm. liksom. Jaha. Så att nu, nu känns det verkligen som att det är den gamla igen. Liksom. Så att de leker på vår, vårt område på lekplatsen. Det... stormtrooper står bara jag är med. Ja, i för sig. Jag är hoppfull. Ja. Det bra. Men eh, där finns en del av mig som säger att just för att jag har så höga för förväntningar så kan jag bli besviken. Mm, så mm. Jag, försöker, jag försöker dämpa mina förväntningar medvetet. Just att ja, det är en spin-off. Ja, självstående. berättelse. så. Det, det, det är ju precis efter eller innan ett nytt upp. Mm. Så det, det handlar väl om ritningarna som dit har på sig i början av Ja, yeah, till well. Och detta är ju när dödstjärnan håller på att byggas. Ju, så, yeah. ja, vi, får, vi får se. Yeah. Så, därför kan jag tycka liksom, spin off sig till det lite mer ska det vara lite mer en sidoshistoria. historia. Liksom. Här känns det mer som detta är en mer historia som har direkt med härlingarna att göra. Ja, yeah, men det är en Nästan Som, som jag inte kan sluta uppåt. Nej, ja, men alltså, det känns samtidigt som att det har, det har mycket med de andra filmerna att göra. Nästan som en episod 3 och en halv. För de ska ju skäla de här planerna som. Ritningar till. Så alltså, det har ju direkt med handlingen i episod 4 att göra. Liksom. Mm. Detta blev nästan som en prequel till episod 4. Ja. Så det känns inte riktigt som en spin-off, enligt mig. Lite som en sidospår som fattar en egen film. <laughs> ja, ja samman. Men äh, äh, det ska bli spännande att se. Ja, framåt. Det kommer en äh, special om detta. Hell yes! <laughs> Sen andra spin-offs. Han Solo ska mm, också komma det. en film om. Ja. Hans yngre dagar. Maj 2018 är det skrivet i. Så, det, är så att det kommer en Star Wars-film varje år nu. Ja, det leva nu. <laughs> Sen ska det komma en till spin-off 2020 men det vet jag inte så mycket om, var. Ja, Disney ingen... har planerat mycket sådana här separata, historier. Ja. historia. Men det, det gör inte mig någonting. Alltså, att de, man får ju, de, de, de, alla de här böckerna som har kommit tidigare som inte är längre official canon de har ju bevisat att det finns så mycket liksom, spännande historier man kan berätta om andra karaktärer i mm. Star Wars-världen liksom. Något jag skulle väl ha är liksom eh, berättelser om... Max Rebo. <laughs> Max Rebo, ja. Den här lilla, lilla elefanten. elefanten. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag tänker framförallt på de här spelen som The Old Republic. Ah. Som utspelar sig flera tusen år innan de här filmerna. Ju. Mm. Det var varit häftigt att säga på de vita dukarna. Jag har försökt spela mig igenom spelen, men nej, det är rollspel. Liksom. Mycket så här att välja meningar man ska säga. Och det, tar, nej, det tar för lång tid för mig. <laughs> <laughs> jag vill gärna ha historien. Liksom, du, du, du. du. <här> printat på två timmar. Kanske två, mm. två mm. tre timmar. Jag mm. en trilogi på Old Republic, tycker jag hade varit häftigt. Här okay. har ni det i Disney. Men ska vi säga att det finns ett, det finns ett hopp för Star Wars? Där rullar det hem det. <laughs> <laughs> det finns ett nytt hopp. Ja. Efter ett litet mörker där folk gnällde mycket på The Prequel-trilogin. Absolut, det fick ju ett uppsyn häromåt va? Ja. Ja. Det är många, jag har hört ganska många som klagar på det också faktiskt. det <laughs> Sluta <laughs> ja, hata Ja men Det är ju mest att som det jag sa liksom, att att det, ah, det är en upprätning är, ja. och den jag, och där, På den biten håller jag faktiskt med liksom. Men samtidigt tycker jag alltså, Visst, det är okej okay liksom, att att. Ja. De, de har inte gjort det helt och hållet Syniskt Alltså vi är ju ombord nu igen Alltså bara ja, den bilden på någon kör förbi Den störtade Star Destroyern. Vad fan det är. Och den musiken mm. i bakgrunden Det är ju fucking bulliant. Binary Sunset Det är väl den Binary <skratt> Sunset Jag tror att jag jag jag tracket heter så Redan <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> där Wow ja. Ja, men, är det, den, det är vi här igen Och det här är förmodligen snyggare än någonsin mm. Jag är på Nu kör vi, det är Star, ja. Star Wars igen Det är mycket, upp, mycket upprättningar Tatooine Jakku Ja, yeah, det behöver ha hänt. <laughs> men känner så hemma i alla fall. Mm. Ray, Luke Skywalker Nej, jag känner så hemma. Obi <laughs> <laughs> ja, men det, det, det man fick ju rusa regna på tre löner. Ja, Chewy. We're home. Alfie, ja, fan. <laughs> Köp på Disney. Ja. Och med dig, gör vi allvar till våra tips. Denna veckan skulle jag vilja tipsa om en inte alls okänd film, men som inte alltid nämns när den stora Alfred Hitchcock kommer på tal. Psycho nämns. Fåglarna är lika så. Kanske North by Northwest. Även om filmen i fråga toppade American Film Institutes lista över till bästa filmer för några år sedan, så det känns det som att alla inte har sett den, vilket stör mig. Vertigo eller studie i brott, även kallad en studie i brott från 1958, uppskattades inte till fullo av sin samtid då den är lite störd och rätt out there. Den handlar om den detta polisen Scotty, spelad av James Stewart, som lider av höjdrätsla, vilket kostade honom hans jobb då han inte lyckades rädda sin kollega på grund av detta. Han kontaktades av en gammal vän för att spionera på deras fru som verkar ha blivit besatt av en sedan länge död från 1800-talet- Carlotta Valdes. Scotty blir förälskad- och kastas in i en dröm- eller snarare en mardonslik karusell som driver honom till vansinnets yttersta kant. Detta kärleksdrama- slash thriller- kryper sig in under skinnet- och förför och masserar tittan. samtidigt som den planterar- obehagliga tankar och sinnesstämningar- i ens inre. Vertigo förtjänar alla lovord som den har fått- och inte bara Hitchcocks finaste stund, utan även en av Filmestions klarast glimrande guldklimpar. Tack Max. Jag vill tipsa om Taken med Liam Neeson. Nej, jag ju bara. <laughs> <laughs> jag vill tipsa om Taken i alla fall. Från 2002. En tv-serie producerad av Steven Spielberg med Dakota Fanning i huvudrollerna bland annat. Mm. Tio avsnitt i långfilmsformat typ. Fokuserar på tre familjer i fyra generationer över en tidsspann av fem decennier. Uh, Taglinen är Free Families Four Generations of 50 Years of Alien Encounters. Mm. Så detta börjar liksom runt 40-talet, andra världskriget, Roswell och där och fortsätter fram till typ nutid. Eller jag anno 2002 då film, mm. eller serien gjordes. Riktigt riktigt jävla bra. Alltså, mycket, mycket fint skådespel. Du liksom, får följa liksom, de här tre familjerna liksom, som både har liksom, sina olika sidor av eh, träff med utomjordingar. Vissa som jobbar inom myndigheterna och vissa som jobbar för det goda typ. Mm. men uh, fruktansvärt fin alltså lite IT, e lite uh, alla utomjordningsfilmer som Steven Spiller har gjort kan man säga mm. <laughs> möter uh, redan mer i Ryan <laughs> nej. nej men lite, lite alltså, utomjordningarna som är skärmiga vissa som kanske är mindre skärmiga och Folk som är skärmiga och mindre skärmiga liksom, äh, det, det är mycket djup och, äh, Ta och se den Jag kan inte rekommendera den mer för ja, tack, för tack för mig Tack för dig Tack för dig Tack för mig Gå in på vår Facebook-sida Eller vår hemsida Ni kan maila oss på också. Och fram tills nästa gång jag inte vill se vill be i biomörkret